القران لنا دستورنا وفخرنا وانيسنا هو عزنا هو جاهنا هو نورنا لطريقنا هو اوجو ازان في بيدي زلاس ستوكا هو عزنا هو جاهنا هو نورنا بيبي بي كاتكا كيرس مينس نستمتاكا من الذين تعاهدوا قراننا بسيوفهم Ayn الذina ta'ahadu qur'aan na bisyrufihim Ayn الذina tasalquo qimama l-aula bi'akulihim Qimama l-aula bi'akulihim Inna alhamdulillah ahmaduhu wa nasta'inuhu بسم الله الرحمن الرحيم سيئات اعمالنا و ايامنا هو فخرنا و انيسنا هو قصنا هو جافنا هو نورنا لطريقنا اطلبوا اوديو ق ملى بقوله أين الكين في عنكثيريد ونا سيوف منلهين الين تسقوم بماعلا بقول من بما إلى ع الذي قوم فكم الله وقولكون سديدة أصلح لكم اعمل لكم غف لكم ذن بكم ومطيعن له وورسووله فقدفااز فوز أما بعد فإن عصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد عن بعدة ابن السامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa anna Isa 'ibdu Allah wa rasuluhu al wa kalimatahu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannatu haqqun wal naru haqqun adkhala Allahu al jannata 'ala ma kana min al amal Udo bade ibn Samit radiyallahu anhu se prenosi da je poslanik sallallahu alaihi Ida da je Muhammed Allahov rob i njegov poslanik, i da je Isa Allahov rob i njegov poslanik, i njegova riječ koju je dao Merijemi i ruh od njega, duša od njega, i da je džennet istina, i da je vatra istina, uvešće ga uzvišeni Allah u džennet shodno njegovim dijelima, a hređahu bileže ga njih dvojica, to jeste Buhari i Muslimi. Mi smo počeli govoriti o hadisu u Bade ibn Samita i došli smo do riječi poslanika sallallahu alaihi wasallame و روح منه i da je Isa alaihi salam duša od Allaha te barake wa ta'ala kaže Ubej ibn Kiab radijallahu anhu Duša od njega to jeste Isa alejselam je jedna od duša koju je stvorio uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala potom je upitao eles tubi rabbikum pa ona kazala qalet bala kao što su drugi kazali qalu bala jesi svakako ti si naš ti si naš gospodar a opis Isa a.s. da je duša od Allaha te barake o teala, što su neki pogrešno razumjeli kako ćemo vidjeti, ne znači da je Isa a.s. dio stvoritele Azeođel, nego znači da je duša od njega, to jeste on ga je te barake o teala stvorio i Možemo slobodno pokazati da je sve od njega. Kako kaže uzvišeni Allah te barakatu taala, "Wa sahhala lakum ma fi as-samawati wa ma fi al-ardi jami'an počinio sve što je na nebesima i sve što je na zemlji jami'an minhu, sve je od njega. Pa tako i Isa alejselam od njega, tako su i drugi znači ljudi od njega te barakatu taala. Pa je, znači od njega stvorenjem stvoritelja az zawajal Pae Isa alayhisalam qawo drugi synowie Ademowi kako każe wysłany Allah Tabaraku wa Taala fa idasawaytuhu wa nafakhtu fihi min ruhi fa idasawaytuhu wa nafakhtu fihi min ruhi a kadaga stworim Kada ga stvorim i udahnem u njega od svoje duše. Kao što došlo u drugom ajetu. Inne mesele Isa inda Allahi kemesele Adam. Kale kaho min turabin, thume kale lehu kun fejekun. Primjer, Isa a.s. kada Allah zaočile kao primjer Adama. Stvorio ga od zemlje, potom rekao budi i on je bio. Spominje Ibnu Jerir od Vahba Ibnu Munebbiha da je Džibri L.A. puhnuo u džep od odjeće Mereme L.A. pa je tako bilo udahnuće znači u njenu maternicu. A kaže sedi Po mu Fesir, da je to bilo putem prsa. I kaže Ibnu Džerir, kaže se da je puhnuo u njen džep ili u njen rukav. Pa je Džibril, ali se nam puhnuo, a uzvišen je Allah, te barek putala šta? Stvorio riječu kun, budi i ono biva. Pa iza sojitehu wa nafakhtu fihi min ruhi pa kada ga stvorim i udahnem u njega pa i to znači dvoje šta razdvojeno stvaranje i udahnuće pa neka je slavjen stvoritelj te baraq je onaj koji stvara i pored koga se niko drugi ne obožava ovdje kažu koščanima muslimanima pogledajte da je Isa ruh ili od Allaha pa je on dio Allaha da je Allah visoko iznad onoga što mu pripisuje no međutim naša ulema odgovara pa kaže nije ovo svojstveno samo Isao nego i drugim ljudima i drugim ljudima. jer je sve to od Allaha te barake teala, sva znači stvorenja Kako kaže uzvišeni Allah, tebarak, teala, džemijan minhum, osahara lekum ma fi samavate, o ma fil ardi, džemijan minhum. I počinio me ono što je na nebesima i ono što je na zemlji, sve od sve od njega. Sve od njega, te tebarake, od teala. Sve od njega u kom smislu? U smislu stvaranja, ali tako? U smislu stvaranja. I ome hadisu je isto odgovor židovima i odgovor je znači sa druge strane hršćanima. Odgovor židovima koji kažu da je Is. A.S. dijete nemoralno, odnosno kopile. Pa je uzvišeno je Allah i, i jednu i drugu postavku negirao. I uležao, utjerao u laž one koji tako govore. Pa kada se kaže od njega misli se da je njegovo stvorenje. I mi možemo kazati da je sve od Allaha te barake Možemo kazati da je sve od stvoritelja. Azzawo džel. Pa kada kažemo za bilo koje stvorenje možemo ga u tom kontekstu pripisati da je Allahovo. Da je Allahu azor žal, jer, je on, jer je on stvorio. Pa je ovdje, došli smo između dvije krajnosti. Između jednog, ekstremizma i tiranije. Ekstremizma koji Allahu tebara, keo tala, pripistuje dijete, ili kaže da je on Bog, ili da je dio božanstva, ili da je jedan od trojica i tako dalje. A imamo drugu tiraniju koja kaže da je to dijete nemorala, da je počinila nemoral. Merijema, aleyhisselam. Allahu Tebarak je o teala i jedan i drugi put naziva Dalaletom i na nekoliko mjesta u Kur'anu spominje znači o tome i diže El Mesiha, sina Merjemina na visoko mjesto i pojašnjava da je on jedan od najboljih od najboljih poslanika kojiz ahazna minel nebijine mi ithaqahum o minke, o min Nuhin, o Ibrahime o Musa, o Iseb i Marim wa khadha minhum uzeli ugovor od poslanika i od tebe i od nus i od nuha i od ibrahima i od musa i od isa pa je spomenuto ovdje pet poslanika odnosno najboljih odobranih poslanika ulul azmi za koje allah tebaraka ve taala kaže fasbirkem asbare ulul azmi minar rusul itirse strpi i ti se strpi kao što se strpili ulul azm odlučni poslanici odnosno ta najbolja skupina ta najbolja skupina poslanika, od koji je svakako Isa, a najbolji među nima je naš poslanik Muhammed s.a.m., a mi ne pravimo nikakvu razliku među poslanicima u smislu vjerovanja u njih. Pa ovdje imamo dvije skupine, jedna se pripisuje muslimanima, a druga su kršćani, džehmije i kršćane. Čehnije kažu, pogledajte, da je Isa a.s. stvoren. Čime je stvoren? O kelime tuhu el ila merjem. I duša koju je dao i riječku je dao šta? Merjem. Stvoren je od čega? Od riječi. A Isa a.s. je stvoren. Što znači da je Allahova riječ šta? Stvorena. Jer Isa a.s. ta riječ, a Isa je šta? Stvoren, pa je onda riječ šta? Stvoren, je tako? Imate s druge strane kršćane koji kažu, a Isa nije stvoren. Prema tome je Allahova riječ nije stvorena. Onda je Isa šta? Dio? Božanstva. Dio je te riječi, znači on nije stvoren jer sve što je stvoreno može biti božanstvo pa kažu isa nije stvoren budući da ova riječ nije stvorena onda isa šta dio stvoritelja te Tebarake što je svakako pogrešno što je svakako pogrešno stvari koje se draga moja braća pripisuju Allahu Tebarake mogu se podijeliti u dvije vrste dobro sad da pazite možemo pripisati nešto da kažemo nešto ha, Allahovo. Nešto Allahovo. Te stvari koje se pripisuju stvoritelju Tebarake tala, mogu se podijeliti u dvije vrste. Mogu se podijeliti u vrstu da pripišemo pa da ta stvar bude stvorena u stvoritelju Azevedel kao da kažemo Semaullah ili Ardunullah Allahova nebesa ili Allahova zemlja u smislu stvaranja. I to se odnosi na sve načina, sva stvorenja. I možemo pripisati mu drugu stvar sa kojom je on zadovoljan i koju posebno te vara želi istaknuti kao da kažemo, na primjer, bejtullah. Bejtullah ila tirq. Drevni Allahov hram ili, ili kuća ili, ili džamija. Dobro. Prvi put kada smo pripisali Allahu te barake pripisali smo mu stvar koju on stvorio, pa s te strane sve stvari mogu pripisati. A drugi put kada uzvišeni Allah pripiše sebi nešto, to pripiše te šrifa, radi odlike te stvari da ukaže posebno na nju. Da ukaže šta posebno na tu odliku. Imamo Stvar koja se može pripisati Allahu azeođel, koja ne može opstojati sama po sebi. Takva stvar biva jedno od svojstava Allahu azeođel. Ovo će nam pomoći da razumijemo o ovo čemu govorimo. Pazite. Imaju stvari koje ne opstoje same po sebi. Pa kada se pripišu Allahu Tebarak tebara kevoteala, budući da ne mogu opstojati same po sebi, ona bivu i njegovo šta? Svojstvo. A imamo druge stvari, koje kada se pripišu Allaho, a opstoje same po sebi, one ne bivaju Allahovo svojstvo. Navešćemo primjere, da to razumijemo. Kada kažemo, na primjer, Bejtullah, Allahova kuća. Opsuje li kuća sama po sebi? Imali kuća? Postoji? Postoji. Ne može kuća biti šta? Dio stvoritelja ne može se vezati s te strane da je njegovo svojstvo kada kažemo ardullah, Allahova zemlja može li da biti svojstvo Allahovo? ne može ali kada kažemo Sem'u Allah Allahovo čulo sluha ili Basarullah Allahov vid zašto ovdje kažemo da je vid svojstvo? Zato što vid ne opstoji šta sam? Ima li nešto što vi kažete ovo je vid? Pogledaj ovo je vid? Ovo je sluh? Ima li? Ima li nešto da kaže Allah ovo znanje? Ima li nešto da kažeš pogledaj ovo je znanje? I pokažeš a, ne op... a ono opstoji same posljed? Nema. Nego to svojstvo se mora pripisati. Ko? Kada kažemo vid mora biti neko ko vidi. Kada kažemo sluh mora biti neko ko šta? Čuje. Kada kažemo znanje mora imati neko ko posjeduje to znanje, jer znanje ne može biti u havi da stoji, da je izgrađeno ili da je nešto pripljivo materialno. Jel u redu? Pa stvari koje se pripišu Allahu te barake onda bi smo mogli s te strane, tu dolazi do nerazumijevanja. Pa ljudi bejtullah, onda što onda tako ako uzvišen je uzvišeno da je keaba bejtullah, onda znači to je dio Allaha. Ili to je svojstvo? Nije. To je nazvao radi časti i veličine tog objekta Jer on opstoji sam po sebi. A da ne opstoji sam po sebi, onda bi bio šta, Allahovo? Svojstvo. Njegovo bi svojstvo bio. To bi bilo Allahovo tebara kutala. Svojstvo. A sva svojstva mora imati nekoga koja je opisan tim svojstvima. Jer svojstva znači ne mogu biti sama. Ne mogu biti sama za sebe. Pa kada kažemo Za prvo, na primjer, Ardu Allah, tu se odnosi na stvaranje. Pa smo tu potvrdili šta? Rububijet. Jel redu? A kada kažemo drugo, Bejtullah, tu smo potvrdili šta? Uluhijet. Jer je bejt radi ibadeta. Jel u redu? Pa smo, znači, potvrdili i tevhidu ulu, uluhije i tevhidu rububije na takav način. Pa je znači Isa ala islam i duša od njega te barake nikako dio Allaha kao što su šli hršćani, ili kažu da je sin ili kažu da je Boži sin jedno mišljenje ili drugo mišljenje da je on Allah ili treće mišljenje da je on jedan od trojice dio Allaha širk čine, jel tu klasični iako je sve to, jel, širk no međutim, ispravno je bez ikakve sumnje ono na što Kur'an ukazuje i u ušta nikakve dojbe nema i to je teuhid i to je vjerovanje a u protivnom je širq da se kaže a isale je Allahova riječ koju dao merjem i duša od njega to jeste on ga je te stvorio sa budi i on je dalje kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu wal janna haq wal nar haq ida janna istina ida vatra istina da se znači vjeruje i jedno I u drugo, da se vjeruje u ova dva velika Allahova tebarake u tala stvorenja koja je stvorio, da bi nagradio sa njima svoje pobožne robove i da bi kaznio, odnosno da bi nagradio sa džernetom pobožne robove, jer je džerneta Allahova milost kako došlo ovo dijst kojim će se smirao svojim ljudima, a vatra je, a vatra je, Allaho aze ođel, njegov azabil, njegova kazna sa kojom će kazniti svoje nepokorne robove. I postanje džerneta i džahnema je jasno mutevat je tekstovi kako Kur'an tako sunnet daži bezlajveno ukazuju na postojanje ova dva stvorenja ne kao što neki kažu džennet on a, on ne postoji džennet je samo nešto čime uzdišene Allah plaši robove kao kada ti svome djeti kažeš progutat ćete zmaj a zmaja nema Tako, ka, tako kažu džennet i džennem, uzvičan Allah, plašite da budeš dobar, da budeš bogobojazan, da budeš pokoran, a nema toga. Ja, salam, što će onda trećina Kur'ana o džennetu i o džennemu i o kaznama i o, i, i o nagradama, i zbog čega onda to? Ako ne postoje džennet i džennem. To je jedna zabluda da se kaže i to je ona veća zabluda da se ne postoje. A druga zabluda koja je manja, ali je zabluda i opasna je da se kaže da džennet i džennem nije stvoren. Da će tek biti stvoreni kada bude bilo potrebe šta? Kada ljudi budu ulazni na sudnjem dan, a sada nisu stvoreni. I imam čaj, da je naš prevod mushafa od profesora Besima Korkuta rahimehullah uzvišenje Allah nastane u najveći daređe džerneta, da je preveden u tom svijetu. Kada se prevodi, kaže se i džernetske baše kroz koje će rijeke teći. Ha. Kroz koje će rijeke, znači u budućem vremenu. A treba kad kroz koje rijeke teku. Tako treba prevesti. Džemnetske baše kroz koje rijeke teku. To je ispravan prevod. Jer su one prisutne sada i tu su i rijeke teku. I poslanik sa o sveme vidio je Džemnet i video je Džahennem i opisao nam je šta se dešava u jednom i šta se dešava u drugom. I znači kuranski tekstovi jasno ukazuju da Ta dva je već stvorena, da je završeno. Njehove blagodati će se u džennetu povećavati, to svakako, no međutim, osnova dženneta to je stvoreno i to je uzvišeni Allah te barak tala pripremio svojim odabranim, svojim odabranim robovima. Kaže uzvišeni Allah azuzel, sabiku ila magfiratim mir rabbikum o džennetin arduhas samavatu wal ard u idetil lezine amenu billahi wa rusuli i vi požurite, hitajte ka džennetu čije je prostranstvo ili čija je širina kao nebesa i zemlja, pripremljena je za one koji se Allaha tebara kj.a. boje i koji, koji vjeruju u njega, koji u njega i koji vjeruju u njegove poslanike. I kaže u zvišanju Allaha tebara kj.a. Fetteku nara alati wakuduha al nasu wal hijjaru. I bojite se, tre čije će gori o biti a, kamenje i ljudi uđedat lil pripremljena je za nevjernike. Pa je prvi pripremljen za džennet, pripremljen je za ljude koji vjeruju Allaha i koji vjeruju njegove poslanike, a druga je pripremljena za nevjernike. Pa je to Allahova nagrada kojom nagrađuje vjernike i njegova kazna kojom kažnjava žestoko nevjernike. Pa je u vjerovanju u džennet i u džehennem vjerovanju u povratak Allahova. A Znači vjerovanje u džernet i džehennem iziskuje vjerovanje u šta u sudnji dalje. Na sudnjem danu nema drugog braća. Ima džernet i nema, nema treće nedefinisane skupine ili mjesta u kome će ljudi boraviti. Na kraju sve mora završiti u jednom i u drugom i završava kako? Kako? Vječnošću. Vječnošću. Tako završava. Znači vječnošću i jedno i drugo pa može čovjek ući u džennet pa da iziđe kao što ćemo spomenuti i uđe u džennet ali neće ući nikada u džennet pa da iziđe iz njega jer u džennet neće ući nego vjerniška duša nakon što se čovjek očišci potpuno od grijeha i tada kada uđe kada kroči u džennet tada je završio zato su govorili Salaf je govorio da jedna noga uđe u dženeta druga nije ne bi bio siguran da mi uzišni Allah neće ispuštati znači kada čovjek potpuno uđe znači kada se zatvore kapije džennetski za njega, nema više ako Bog da izlaska i tada je vječnost i tada će kazati džennet o stanovnici vječnosti nema smrti, o stanovnici vječnosti nema i nema smrti Edhalihullahul džennete ala makani minel amel uvešće ga uzvišen je Allah u džennet sadno dijelima koja je činio ovdje imamo, na početku je rečeno men šehide en ilaha inda Allah Ko posvjedoči da nema drugog boga osim Allaha, Edhala hullahul džennete, uzvišćeni Allah će ga uvesti u džennet. Pa je ovo ovdje kondicional. Došao je pogodbeni način. Ako ti kažeš to i to, bit će ti šta? To i to. Ako budeš učio, proći ćeš na kraju godine. Pa je to znači odgovor na ono što je uslovino prije toga. U drugoj predaj kod imama muslima uvešće ga uzvišeni Allah na da izabere sebi na koju želi od osam dženeckih kapija da uđe. Da on sam izabere gdje će ući. To je došlo kod muslima u sahiju. Ono što je činio dijela, bilo dobrih ili loših, pa kad čovjek uđe u džene, imaće svoju deređu s šta? Dobrim dijelima. Tohid ispravljan će uvesti šta u Odnosno Teuhid kojim je čovjek bio musliman. Uveš će u džennet. A nakon toga njegova derađa u džennetu ovisi o čemu? O dobrim dijelima koja je činio. O dobrim dijelima koja je činio. Kaže Al-Qadi Iyad ovaj hadis u Bade ibn Samita Je Ko kaže ove riječi, ovaj šehadet, i, znači, uz to bude iskreno vjerovao i bude iskreno Allahu tebara kratala jednoću njegovu ispoljavao. Jer može čovjek kazati ove riječi, no međutim, nije nakon toga pridržavao se onoga što zahtjevaju ove riječi, ili nije ispravno vjerovao nakon toga, pa samo to, znači, kazivanje ovih riječi neće mu koristiti. I kaže dalje autor A koji autor? Ahmed Sheikh Muhammed Abdul Wahhab ta'ala. Kaže: "Wa lahumā inni ma dwayici, koye inni ma dwayici." I kod njih dvojice, kod koje dvojice? Kod Buhari i Muslima. Min hadisi Aid da je postanik sa Osama rekao Inna Allaha harrama 'ala an-nari man Allah ibtaghi bi zalika wajha Allah Kaže pa Uzvišeni Allah je zabranio vatri onoga ko kaže la ilaha illa Allah je nečitime Allahu wali ce odnosno nego za zadovoljstvo Ovo je dio podužeg hadisa koga bliže Buhari i Muslim dio podužeg hadisa koga za bliže Buhari i Muslim Ait ابن مالك ابن عوف ابن عجلان انساريا poznati عصب عد بن سالم ابن عوف عمروه وغريم خلافة معاوية رضي الله تعالى عنه وي توهيد كي اودي اسپمنوت يتوهيد كي ازغوريو ابراهيم عليه السلام كده يركو ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمتا مسلمة لك Gospodaru naš učini nas muslimanima tebi predanima jeli i od našeg potomstva tebi ljude predane i kazala je Bilqis kazala je ove riječi koje Bilqisa Kalcas Avijali koja je bila kod Ibrahim kod Sulejmana alajihis salam kada je kazala rabbi inni zalemtu nafsi waslamtu ma'a Suljaimana lillahi rabbil alamin kada je kazala, gospodaru moj, ja sam sebi nepravdu učinila i predala sam se tebi sa Suleimanom. Moje, uh, ovdje je isti slam koji je spomenut i od Ibrahima, ali i sada mi je od Ibrahima, predanost potpuna, Allahu te barake, o teala. I kazao Ibrahim Aleyhisselam Inni vođehtu vođhije lillazi fatara samavati wal ard hanifa oma anaminal mušrikin I ja okrećem lice svoje onome koji je stvorio nebesa i zemlju kao pravi vjernik hanifan, čistači hanif je onaj koji nema pred sebi širka To je hanif. Uma ene minam ušrikim. I ja nisam ušrik. To je opet potvrda, znači. To je opet potvrda. Jer je čovjek u dužnost da bude iskrašno svojim dijelima i u, znači, i spolješnim, i onim unutrašnjim, srčanim i da, znači, nikome, Allahu, ne pripisuje ništa, odnosno da čini sva djela radi stvoriti raza Kako kaže uz Išanje Allah, Tebarak, Teala, Omej yuslim vajhavu lillahi wa huva muhsinun, fe kad istem se kebel Ako se preda, ako se sasvim preda svome stvoritelju, Tebarak, Teala, i dobročinitelje, uz sve to on se je za najčvršću vezu, koja neće ili pući. pa i predanost ova znači ihlas koji je suprotan koji je suprotan širku koji je suprotan širku jer kad istems se kebel urvetil wuth ka taj se to znači čvršću vezu za razliku od onoga ko ne izgovori ove riječi iskreno nego izgovori ih i nakon toga čini ono što negira, što negira značenje ovih riječi što negira značenje ovih riječi Pa, pored toga, dovi i moli drugog, mimo Allaha tebara kevoteala, ili slično tome čini, znači dovi kod kabura i traži od ljudi ono što mu ne mogu dati, ili traži od mrtvi, što je sigurno dalalet, jer čovjek nema šta tražiti kod kabura, osim da dođe i da prouči dovu. To je njegovo, da ukopa mejta, da mu prouči dovu nakon dženaze i kad prozi pod kabura da poselam i da prouči dovu i to je sve što se tiče kaburova. Oko kabura nema ništa više. Jer ljudi najviše upadaju danas u širk oko kabura ili jedna skupina ljudi upada znači, u tu vrstu, u tu vrstu širk. Iako nije svaka stvar pored kabura koja se čini nije širk, svakako je. Čovjek može po nekakvim stvar koja je po svojoj spoljašnjosti širka, da ne bude širk. Na primjer, čovjek došao na kabur. Čovjek došao na kabur. i Kanja na kabur poravno o sebi zemlju i popeo se na kabur i klanja. Njegov šejh bio tu, skupa se ljuljali po halkama i sada se on sjetio nešto šejha i došao da klanja tu dva rekeata. Je li to šir? Baš tako. Zavisi, o, to je zabraveno bi sumnje, tu, tu se ne razilazimo. No međutim, da li je taj čovjek koji to čini mušik, gleda se. Ako čini ibadet tome mrtvacu, kogodaje, tamo da je to kabur jednog od poslanika, tamo da je kabur najboljeg poslanika, I čini njemu ibadet, on je završio svojim islamom. To je širk besu mije kakve. No međutim ako on kaže, ne ne, ja sam došao do ovdje klanjam, ja seđu činim Allahu i Allahu se klanjam i samo se samo njega dovim, ali smatram da je zemlja moga sheha gdje ukpam da je to posebno mjesto koje ima posebnu blagodat i moji ćemo amaz biti vriedni na tom mjestu. Ali ja Allahu činim seždu. To to širk? Nije. To nije širk. To nije širk. Iako većina ljudi koji danas stavafe, bojim se da nemaju srcu ovo. Ovo što bi spasilo širk. Nego imaju, znači, da traže od mrtvoga ono što im ne može dati, da se njemu obraćaju u, i u te gobama i, i znači u mukama, da im on pomogne. I upućuju ibadat, jer je dova ibadat, i, i dova se ne smije upućivati, znači, Nikome osim Allahu te barake o te našto ne mrtim. Iako je čovjek u da traži pomoć ljudi, u onome šta što mu mogu? Pomoć. Što je u tači, njihovom domenu neće smetati da mu, da mu pomognu. Pa iz toga ovaj nužo znači da čovjek zna šta se, šta se dešava. I da zna razlikovati. Jer ponekad određene stvari, kada se kažu ili, ka, ili kada, kada se učine, mogu djelovati. na kada mi smo prije spominjali ovdje. Spominjali smo Allahu je sve. Pa da kažemo, Allahova zemlja ispravno. Da kažemo, ovaj, ispravno je kazati Allahova nebesa, Allahov rob. Je li ispravno kazati za crkvu da je bejtullah, da je Allahova kuća? Evo hm? vidite. Vidite sada. U redu. Pogledajte. Je li uzvišeni Allah je vrta sve stvorio? Jeste. Sve što je nazivljeno njegovo? Jeste. Nikada kažemo za crkvu da je bejtullah. Slušajte me dobro. U smislu da je uzvišeni Allah, da je to sve njegov don vlada, sa svačim s te strane nema šta? Nema ništa ovaj sporno tu. Je u redu? Nikada kažemo za nevjernika koji širka Allah čini, da je Allahov rob. Nema tu šta sporno. Mi smo svi Allahovi robovi, ali imaš pokodne i nepokodne. Kada kažemo da je crkva Allahova kuća, s te strane ne bi smetalo. Ali mi to ne trebamo i možemo kazati, ne smijemo govoriti zbog jedne druge stvari, a to je kada ti kažeš Allahova kuća, to odmah kod čovjeka u njegovom razumu pravi sliku da je to kuća kod džamija gdje su uzvišeni Allah obožava. I tu se stvara šta? Pogrešno? svatanje taj razumijevanje. A ni razumijevaju oni je prvom svijetu, pa stoga se to ne smije kazati. Iako bi bilo u osnovi sve strane ispravno da se kaže jer sve što je na zemlji to je Allahovo. Ali nije smislo Allahova kuća da je ona kuća počasti koju uzišeni Allah voli, ne nego to je kuća koju iscini širk Allaha zavodio. Pa je on ne voli, ali nije sve što je na zemlji da uzišeni Allah voli. Je l' tako? Pa uzišeni Allah ne voli širk, a on ima na zemlji. I ne, ne voli ljude koji šire ali oni postoje. Ali sve je Allahovi šta, robovi njegova. Možemo zato muštje pokazati ti nisi Allahov stvorenje? I nisi Allahov rob? Ne možemo. Ne mora znaš da sve što ima i pripiše se s te strane Allahu u smislu njegovog posjedovanja. On sve posjeduje što je na zemlji da je s te strane, jel? Da je to jeli, pogrdno. Ali, kažemo, treba to izbjegavati zbog pogrešnog svatanja te, te riječi. Jesu? Stoga riječ. La ilaha illallah, riječ ihlasa, najistinitije riječi na osnovu kojih opstoje nebesa i zemlje, jer je to najveća istina, a bez istine ne može postati nebesa i zemlje, vrijedit znači čovjeku koji izgovori te riječi čisto iz srca i da bude ono što je u srcu na jeziku, ne kao hal i stanje munafika koji govore jedno, a drugo rade. Bileže Buhari i Muslim od Enesa, od iallahu anhu, da je poslanik, s.a.v. rekao Muazu ibnu Džebelu, koga je stavio na jahalicu za sebe. Pa mu je rekao, o Muaze, pa mu je rekao, odazivam ti se, Allahov poslaniče. Pa mu je rekao, ponovo nakon vremena, o Muaze. Kaže, odazivam ti se, Allahov poslaniče. Pa mu je ponovo rekao istu stvar, kaže od azi anti sallahu poslanicu pa mu je rekao rasulullah sallallahu alejhi ve selleme ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammeden rasulullah sidqan min qalbihi illa nema kaže muaze jednog čovjeka koji iskreno posjedoči iz svoga srca da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed s.a.m. njegov poslanik a da neće biti zabranjen vatrđeha i Nemsku. Kada je to čuo muad Ibnu Čebel, kaže Ja Rasulullah efela, ubeš, efela uhbiru bihin nas fe estebširu kaže Allahov poslanic zar neće otići poobavjestiti ljude Da se raduju to je velikoj blagodati. Pa kaže poslanik sa selam e hale idan yataklu. Onda će kaže poslanik onda će se kaže prepustiti tome. Pa reče ništa šta raditi. Prepustite se tome. Pa nije govorio ništa ta akhbara biha Muaz inda mauti ta'asuma. Pa je obavestio Muaz od tim riječima tom hadisu na smrtnoj posteli. Ta'asuman. Moje će se grije ako šta ne prenese. Hadis. Ako ne prinese? Hadis. Iblježiga Bukharija, sa drugim lancem prenosilaca, isto tako od denesa, kaže, spomenuto mi je, da je poslanik, sa ostalama, rekao Mu'azu, Ibnu Djebelu, men da je rekao uh, uh, Mu'azu, kaže, men leki Allahe la yushriku bihi šejen dehal al-đenneh kaže ko sretne Allaha a ne čini mušrik učiće u džennet pa kaže efela obješči nas. kaže za nećo obavjest ljudi Allahu postajem što o tome pa je rekao la hafu khafu an tekilu. kaže ne moj bojim se da će ne prepuste da se ne prepuste tome Pa, ovi nam hadisi ukazuju da čovjek koji kaže iskreno, la ilaha ilallah, iz srca, da mora time ostaviti širk. Esmije, znači, pri njemu biti ništa od širk. Jer ako ima, znači, te riječi nisu rodile plodom, odnosno nije se, nisu bile izgovorene iz srca, znači, iskreno. Šekolim samim temije kaže, ovaj hadis i hadis koji je spomenut u ovome smislu s hadisi i odnose se, znači, na ljude koji ih kažu ove riječi i umru na tome. Jel u redu? Izgovori... I nakon toga preseli, znači, preseli na tim riječima. Kako kaže iskreno, na ilaha i l'Allah, ući u dženmet. Iskreno pokaže, takav se približava svome gospodaru. Prvo teobom i potom izbjegavanjem činjenja loših dijela i činjenjem čega? Dobrih dijela. To znači iskreno. Pa ko umre u takvom stanju, došli su mutevatir hadisi da će ljudi, da će takvi ući uđanjati. Imate mutevatir hadise koji govore da će iz vatre izaći ljudi koji su kazali la ilaha i I onaj u čijem srcu je bilo imana koliko trunak ili koliko a zrno gorušice, I došli su motivatir hadisi da ljudi koji govore ilaha, da će oni ući u vatru zbog svojih šta grijeha koje su činili I došli su motivatir hadisi da je uzvišeni Allah zabranio da se vatri da jeduje da, da znači da, da, da prži dijelove ili mjesta seđde odnosno one dijelove tijela sa kojima se čini seđda pa je na nama obaveza da oslobodimo ostale djelove od vatre. Znači, uzvišen je Allah, a za uđelom je garantovao da neće prežiti dijelove kojima se čini seđda, a ostali dijelovi ostaju na nama. I došlo su mu hadisi da je, je Allah te barake od ta'ala zabranio vatri, onome, onog, onoga je kaže la ilaha Allah i ko posjedoči da je Muhammed Rasulullah. Odje imamo hadise koji su u svojej spolešnosti oprećni jednim drugima. Imamo hadise koji kažu da ko kaže la ilah ilah ilah da će ući u džennet. Imamo mutevatir hadise. Imamo hadise, one koji kažu, ko kaže la ilah ilah ilah da će ući u vatr, pa da će izaći u vatr. I u redu. I ovdje nema oprešnosti, jer ovi prvi ljudi koji su to kazali, bili su ljudi koji su bili na istikametu, nisu imali puno grijeha, imali više dobrih dijela, pa ušli u džennet. Drugi Ušli u vatru zbog svojih grijeha, pa su opet završili šta? U džernetu. No, međutim, ima problem kod treće skupine, a to je ljudi gdje se kaže koji su zabranjeni vatri. Ko kaže laj, laj, laj, laj, vatri. A ovo kažu Hadisi, hadisi, kazaće ljudi laj, laj, laj, laj, i opet šta uđu u. Jer dostaite oprešnost. Ovi hadisi, ove druge skupine kažu, i to su mu te hadisi, Da imaju ljudi koji će govoriti la ilaha ilaha i ponovo ući u vatru ženom skuzbog kojih greha. A imate drugu skupinu koji, ako nisu iskreni svaka neće nikako u to ući. A imate drugu skupinu koja kaže la ilaha ilallah i kaže se u hadisima da je zabranjen njima ulazak u vatru. Vatra je zabranjena njima i oni vatri. U jednima se govori da će ući u drugima šta da? Ovi drugi hadisi koji govore o, znači, o o ljudima da će ući u vatru, to su ljudi koji su imali znači puno grijeha ili su imali pri sebi mali širk. A govorimo da je oko malog širka šta? Razilaženje među islamskim učenjacima. Da razilaži među. Pa ko kaže te riječi iskreno iz srca. Pazite sad. Koji kaže iskreno iz srca. Šta to povlači zasugom iskreno iz srca? Djela. Neminovno. Da radi ako pogreši, da se odma pokaje i da čini što više dobri djela. I tako dođe na sudnji dan i iskreno je to rekao iz srca i nakon toga ima više dobri djela od loših, pokajao se za loša, uzviše i Allah mu oprostio, imao više dobri i ušao u žennet dok čovjek koji je rekao laj laj la ilahe ila ushuvatr on je čovjek koji je to rekao i on ima osnovu imana on je bio iskren u riječima ali je to toliko izblijedilo da je činio loša dijela pa da je imao više loših dijela od dobrih pa da je ušao u shubat jelu rezi pa tako imamo ovdje tri skupine ljudi znači nema ovdje znači neke nema ovdje pravije konkretnosti znači među ovim hadisima. jerko kaže iskreno i srca, taj u osnovi neće šta griješiti. Ili ako slučajno pogriješi, odmah će se pokajati i raditi dobra djela. Odmah će se pokajati i raditi dobra djela i bit mu Allah te bar htala draži od svega i ono što je naredio i bit će mu mrže od svega ono što je uzvišenje Allah zašto šta? Zabranio. Pa će se znači držati šarijata kako treba i svakako će znači nakon toga li, ući u, u žendet. Ako se sačuva velikog širka, ali njegovi grijesi budu brojni, ili eventualno upadne u mali širk, ha, ima brojne grijehe. I oni su nadmašili dobra djela. Ako mu Allah, ne oprosti, takav ulozi gdje? U, u vatru. No međutim, ima dobrih djela, ali ima mali širk pri sebi. Kazali smo da, veliki dio uleme kažu da imali širk ulazi u onaj širk koga uznišenja Allah, neće uprosti. To opet uđe u vatru. No međutim, nakon toga, nakon vremena će, nakon vremena će znači, izići, odnosno neće ostati vječno u vatri. Znači ulazi zbog svoj, zbog svojih, znači, grijeha koje činio. Tako imamo tri skupine ovdje ljudi koji kažu La ilaha ila Imamo jednu skupinu koja kaže La ilaha ila Samo A, ponavljajući to za onima koji se izgovarali prije njih. Čuo je djedu s kojom izgovara la ilaha ilallah i njenu svoju, a ne zna šta to znači. Niti zna šta to zato vam povlači. Osnovne stvari znači o toj riječi ne zna, takvom neće korist ta riječ. Jer kada bi ljudi koji ne razumiju arapski jezik ponavljali la ilaha ilallah cijeli život, a ne bi znali šta to znači, ništa im to na sudjem danu koris neće. Apsolutno ništa, po konsensusu uleme. Imate drugu skupinu. Koja će ući u vatru, govorla je la ilaha ila Allah, u vatru zbog svojih velikih znači, griha koje su imali, ili malo uširka. Ako kažemo da ga uznišem, Allah neće oprostiti, no međutim, oni su imali osnovu imana. I kada su izgovarali la ilaha ila oni su znali šta, šta te riječ znači. Znali šta te riječ znači. I držali su se toga, ili imali su pri sebi tu osnovu. Imali su pri sebi tu osnovu. Jer, braćo, obaveza je običnom čovjeku da zna šta ove riječi znače u globalu. Jel u redu? Kada obični čovjek, musliman, kaže La ilaha illallah, Muhammedun Rasulullah, njemu je obaveza da zna šta ove riječi znače u globalu. Ne mora poznavati detalje i pojedinosti. Jel u redu? Detalje i pojedinosti ne mora poznavati. Jer ako bismo kazali da obični čovjek mora poznavati detalje i pojedinosti, šta je onda ulema? Šta će raditi ulema? onda čovjekić će biti šta? Ulema, tako? To je posao uleme detalje da pojašnjava, ali obično, znači osnovno globalno značenje mora poznat musliman koji izgovori, u protivnom te riječi neće koristiti. Ti radili smo neki primjer da čovjek koji ne zna, ovaj, znače ti riječi kada vi cjeli život izgovaraju ništa mu to neće koristiti, jer mora znati, znači zato se kaže iskreno iz srca. A kao će biti iskreno iz srca ti ne znaš šta to znači? Gdje onda iskrenost? Nema svakako, jel? Nemate iskrenosti. Pa ako čovjek dođe, znači, sa dijelima, mnogo ima loših dijela, koja oslabe njegov iman i oslabe ubjeđenje njegovo u riječi lajda i dajda, je ne može, braćo, čovjek imati ubjeđenje jako, jekin jak i raditi loša dijela. Ne može, nego znači mora taj jekin, on prati dijela i oni su, znači, povezani. Oni su povezani. Stoga činjenje dobrih dijela povećava čovjekovi iman a činjenje loših dijela smanjiva njegovima. Pa ako bude znači više loših dijela, ući će u džahemnem, osim ako mu uznišeli, Allah te barek oprosti. Pa imate znači ljude koji će izgovarati ove riječi, ali iman slab. Izgovara ih, no međutim neće znači od njih imati puno koristi. Kao Kao da čovjek spava i izgovara la ilaha ilallah. Ništa. On spava, on je odsutan. Tako i ljudi izgovaraju la ilaha na jeziku, no međutim u stvarnosti, znači nema. Ili sluša Kur'an, a nešto nemašća posebno, ljubav prema Kur'anu, ili a, čini druga loša dijela, koja ljudi obično čine, ili ne voli činiti dobra dijela, ili ne voli slušanje Kur'ana, ili ne voli da se druži sa bogobojaznim ljudima, i sl islično tome, voli da se druži sa pokvarnjacima, griješnicima istečno isličnim njima znači u takvog čovjeka je oslabio njegov iman, dogara može potpuno izgoriti, može ostati od njega osnova, znači uglavnom u velikoj je čovjek opasnosti kaže Hasan al-Basri lejse li imanu bi tehalli vola bi temenni vola kin ma vakare fil kalb osaddakahu amal Kaže, nije iman po uh, željama i po kičenjima, već je iman ono što je u čovjekovom srcu i ono što potvrde njegova dijela. Femen kale hajren, uamile hajren, kubile minhu, pa ako bude govorio dobro i radio dobro, bit ćemo primljeno. Women kale hajren, uamile šabran, lemjuk, bel minhu, a, ako bude govorio dobro, a radio loše, neće biti primljeno od njega. I kaže, Bekrim abdillahi almuzani, Ma sabaqhum Abu Bakr bikasrati siyamin wala salatin walakin bi bishay' wa qara fi qalbihi. Ni kaže Abu Bekr, pretekao njih, misli se nas habe <clears throat> puno posta i namaza, veci oniju što je bilo u njegovom srcu, znači sa jakim yakinom. Kako je do što predajama, da kada bi se vagao iman Ebu Bekra sa imanom ummeta da bi šta. Prevadnu, Ali lovo s riječi Omara, nisi riječi poslanika sallallahu alayhi Kao riječ poslanika sa svem, to je neispravno, nego je ispravno da je to riječi Omara radijelahu, da je to Omar kazao. Kaže šeho ljuslam ibnute imije, u ome hadiso je dokaz da u imanu nije dovoljan samo izgovor bez ubjeđenja, niti obratno. Mora čovjek imati izgovor i ubjeđenje. I u njemu je dokaz da ljudi koji imaju potpuni teuhid da neće ući u vatru. I dokaz u njemu da čovjek mora raditi dijela samo radi Allaha tebara iskreno da ima ihlas i da ih čini ishodno sunnetu poslanika s.a.v. Nakon toga autor je spomenuo predoju jebuseid hudrija od Musale i salam da je Traži od svoga gospodara tamo kaže nešto po čemu će ga spominjati čime će ga moliti. Poćemo išala htjala nastaviti u tome u našem narodnom druženju. Laha htjala صلى الله على Kersa, primio je sada širok izbor audio video rasvjanja istamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na adresi: Keller gas 12, 4020, Knin. Ili na web portalu دِيدِ دِيدِ طَشْكَ كِنْسِرْنُسْتَشْكَ أَيْنَ الَّذِينَ تَسَلَّقُوا قِمَمَ الْعُلَا بِعُقُولِهِمْ أَيْنَ الَّذِينَ تَعَاهَدُوا وَأَنَنَّا بِسُيُوفِهِمْ أَيْنَ الَّذِينَ تَسَلَّقُوا قِمَمَ الْعُلَا بِعُقُولِهِمْ قِمَمَ